moi boas, rapaces e rapazas escoitantes todos e todas no quilómetros de balde hoxe non estou no paseo do Burgo falo vos agora mesmo estou a gravar isto no parque do Oeste, en Madrid Tiven esta fin de semana de novo unha sesión de máster que estou a realizar tocou me vir hasta aquí así que aproveito ademais que penso que na Coruña está a chover para gravar, sí hoxe é sábado a tarde nun deses tempos mortos casi, non? que se producen cando veño aquí porque asisto ao máster e marcho como escapado, non? Os únicos impás que me quedan son os das esperas de collero avión e as datas de collero avión os horarios de collero avión veñen dados polo, por canto máis económico me saia, e o que merco. Así que ata mañán non collo o bo de volta. Esta tarde, pois, está una a pasar por aquí. Supoño que debería achegarme a algún sitio aproveitar para achegarme a algún museo ver cousas, pero a verdade é que o único que me apetece agora mesmo é pasear, como estou facendo agora polo parque do Oeste despois achegareime para facer unha quilometrada boa ata o río, ata o Manzanares chegarai a casa se teño ánimo empezarei a ler bueno, empezarei non, porque xa o empecé, pero teño que ler un libro precisamente para o máster ponerei mailo ese non, pois igual ainda teño algún capítulo por ver do Mandalorian. Eso me poñerei. De asído que son as estancias en Madrid ou do que estar aquí en Madrid. Vouvos falar no Quilómetros Gratis, así que se tedes curiosidade por seguir escoitando este tipo de cousas, este tipo de reflexións de como me sinto cando me veño ata esta cidade. Pasádevos ao Quilómetros Gratis, bueno, non vos pasedes, primeiro escoitade este Así que sigo co quilómetros de balde para falarvos dun libro, dunha triloxía de libros. Teño ganas de poder voltar a ler unha novela. Tenho cousas ademais bastante interesantes por aí que me apetecen moito ler. Pero non me atrevo, non me atrevo porque teño que ler este libro, sí ou sí. Un libro de referencia, quen sabe igual ata vos acabo falando de él. E, mentras tanto, para eses momentos, porque, aparte, o libro estou a ler, non hai paz, non quín del metín un que ten que ver coa conquistado espacio. Sigo coa teima do espacio do ano pasado. Pero pro procuro, vamos, só cando non teño nada que facer, entón poñome. É curioso, non? Que, precisamente, nesta sensación, apetezame falarvos dunha novela, bueno, dunha triloxía de novelas, que leín cara finales do ano pasado. Debido a circunstancias, escoitaches o episodio do quilómetros gratis, no que falaba das lecturas que fixen ao longo de 2019. Saberedes que un dos libros que leín foi Loba Negra de Juan Gómez Jurado. E cando merquei ese libro, aínda, os non se fixera público. Merqueino en cando estivo a venta en precompra ou como se chame. E ainda faltaba tempo, non me lembro canto tempo faltaba para que saíse a versión definitiva. O caso é que, mentras tanto, non quedaba tampouco moito, eh, decidime por un libro que recomendaran na órbita de Endor, escrito por Victoria Schwab e que se chamaba, en, o título en castelán, Una magia máis oscura. Collin, Porque dixen, bueno, ademais acababa de ler, creo que era algún ensayo, algún aura destas, máis de sobre a cidade, tal e tumba Para facer tempo, quería algo lixairiño, fose unha novela curta E decidime por esta, porque me tiña boa pinta, ciencia, vamos, fantasía, e, masia a crítica que fixeran en na órbita de Endor convencérame así que, pois nada, Métime con ela e a verdade é que non defrauda, nese sentido foi un libro moi licea e viño como decía que se lee nunha patada e ademais autoconclusivo porque aínda que forma parte dunha triloxía este primeiro libro podede ler así, sen máis como unha novela allea de todo, ese vos gusta Se si o pasades ben leendo, seguir coas outras dúas As outras dúas, si que sobre todo xa o sea, É dicir, se despois xa lees o segundo libro Que se chama Concilio de Sombras Entón si que vas querer ler o terceiro Que se chama Conjuro de Luz Bueno, os títulos estounos a decir en castelán Que como os teño aquí apuntados Porque ese si que remata, prácticamente pide ler o terceiro Bueno, de que van estes libros? Pois, como decía, falan de Masia. A Masia é un protagonista, é unha, casi diría que é un, ou sen casi, é unha personaxe máis, é unha, unha personaxe protagonista, con identidade propia. Obviamente, hai persoas que fan Masia, pero a Masia, en si sí mesma, é la mesma, é unha personaxe. Casi poderíamos considerar que é algo vivo, Non quero facer spoilers, porque hai cousas que se van explicando Según vas lendo. Entón, imolo deixar ali Esa é a primeira característica que ten E a segunda É que tamén se desenvolve Esta triloxía de novelas Nun escenario cambiante A cidade de Londres So que a cidade de Londres Como en tres dimensións diferentes O Londres que coñecemos nos Que é o que aquí nesta novela chaman O Londres gris Outro que se chama o Londres Vermello e un terceiro Londres que é denominado Londres Blanco. A maiores, hai outro Londres, pero que hai moito que como que desapareceu. Nun momento dado formaba parte de, deste universo, pero agora mesmo, pois xa non existe, desapareceu ese Londres negro. Estas tres cidades Viven vidas diferentes, non hai ninguén que poda pasar dunha cidade a outra, dun Londres a outro, a excepción dun seres con un poder máxico excepcional en... con respecto ao resto de persoas. Pois ata aquí quero leer o protagonista principal de esta trama, é precisamente un Antari, un destes magos que é capaz de ir dun sitio a outro, e o que nos vai contar este libro son un pouco as consecuencias de determinados actos que leva a cabo este tipo. E ata aquí, pois nada máis, xa sabedes, é unha novela que vos recomendo, unha primeira novela que se le moi rápido e moi lixeira, que segundo se vos interesa e seguides con ela a cousa vai complicando, vai facendo incluso diría que máis adulta deixa de ser tan lixeira empezan a ocorrir cousas con máis calado e que ao final pois, como sempre digo entretén bastante é capaz de transportarte ao mundo allego ao que coñeces así que esa é a recomendación que vos deixo este 11 de xaneiro dende o Parque do Oeste en Madrid veña ata o Luns que ven, se non pasa nada, xa grabando en de Coruña. Bueno, aproximase tamén unha semana chea de choiva, polo que digas predicións ou polo que mirei. Así que igual teño problemas para gravar. En todo caso, supoño que sí que mato paredes. O próximo Luns, pasade o ben ata entón. Unha Berta, grazas por escoitar... De novo. Un... Bueno, notaréis que teño menos folgos que de normal porque acabo de subir unha costa bastante empinada. Vella, que non me enroño vais. A tablóns que ve. Chao meus.